Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ussalatu ussalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Shëkohet në ruar, Allah unë gjalla gjelalu e falendarojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë. Lusmë Allah unë madnuar që salawatët tona dhe salamet tjenë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi mësusin e njërzimet dhe të dërguarën e fundit. Maljani qënë në fillim të këti takimi, që përshëndes në përshëndetin e bukur islami. Es Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta komi dhe sonë të me lene Allah të madruar në trasmetimin e drejt për drejt me emisionin tonë që ka thot feja. Jemi duke të rejtuar emisionin me radhë një tem që ka të bëj me islamin. Dhe tëtë qëfar është realisht islami, qëfar prezentanë, Normalisht të tërkatimi do të ka bërë në mënyrë shumë të përgjithësuar duke përzier disa prej veçorive, disa prej karakteristikave që bëjnë islamin të veçantë. Andaj kemi folur se krahas asaj që Islami është fe e Zotit dhe kemi sqaruar çfarë nuk kupton kjo që është fe e Allahut të manduar, kemi treguar se edhe Islami i rregullon raportet ndërsoqrore Gjithashtu kemi foli për asë e islami është fe e udhëzimi dhe mshires e kështu më ratë. Nuk duhet gjithashtu len anasht të nërruar si kuas, ër një tem shumë të rëndësishme. E që ka të bëjme trajtimin e njeriut që i e bën islami. është shumë rëndësi që të dim se si e trajton këtë kryes, këtë udhëheqës të tokës, këtë përvzidur të Allah të më nuarë si e tërëton islami. Andaj, islami dhe njeri është tema që do të shëqërojmi sëndë të së bashku me ta, dhe shë, mendoj se pa tjetër do të detyrojmi që të vazhdojmë të flasim për këtë temë edhe eventualesht në do një emision tjetër të, të radhës. Duke pas për asyush se Kurani dhe fjalea Muhamedi sërë Allahu alësullim njëmburimet e islamit. A të resarë dëshëm që të njihemi me ndonje të vërtet, të njemi me ndonje realitet që flet islojmë për te, atër dëturemish duhet të referojme këture dy bazove. Sa të nëruar shikuas njeriu me gjithë të arriturat e mëdha që Zotë Gjellewale e ka mundësuar me zhvillimin dhe përparimin e teknologjisë në rafshet në ndryshme, me gjithat shojmë se njeriu si njeri si kries nuk i është dhe nëndoshta trajtimi i duhur. Vetë njeriu e ka haruar vetën e ti. Më shumë miret me gjëra i jashtë a vetës, sa që miret me gjëra që kanë të bëjnë pikrësht me ta. Andaj edhe rëdhëmish nga kjo, ka më frikë se ka humbur lera e njeriut. Fakti që sot shohim fatkecësht në shumë vendët të botës, frasje, kleçkitje, tortura, dhunë, të ndryshme që ushtrojnë minjeriun, mund të konkludojmë dhe të fitojmë një përshype se pikresht përshkak se njeriu e ka humbur vlerën e vetë, tashme kjo po i hakmirët. Tashme kjo po i këthejet ati me gjitha këtu dhe me që disoan nga tu i përmanda e shumë të tira i dinje dhe ju vetë. Dhe kemi nevoj që që akthem dignitetin vetës tonë, si njerës, ne të avancohemi, ne të zhvillohemi, të kemi respekt të nërselt me zvetës si njerës, para se gjithash. Përndaj, ne se si musliman, si kur që e përmenda, duke pas parasysh se Kur'ani është burimi jonë, dhe në Kur'an ne i gjemë spjegime dhe shërimet para që na duhet. Andaj dhe kur bie fjala për njeri unë, duhet shikëm se si e ka trajtuar Kuran i njeri unë. Normalisht, historia e këti trajtimi fillon qënë nga njeri unë i parë. Mënurës e si e prezenton Kuran i njeri unë e parë, mënurës e si e shtjelan këtë tematik Kuran i, dëmës dëshmërësht, dëmës dëshmërësht, të bindë për një rëspekt të posacim që Kurani ja kushtën kësaj kriese. Allahu të bërë e këtala të nërurë shikus, kur fletë për njëriun, për njëriun e parë, nuk e përmendë si një <coughs> kriese ndoshta të degraduar, e që pas taj përmes një procesit të evoluimit kakaluar në fazët saktuar e është bërë njëri, Kurani nuk e prezanton njeriu si një i zhveshur dhe si një i qoroditur. Kurani nuk e prezanton njeriu si një bradhas i cili si nuk e din çfarë të han, por rastësisht mësohet çfarë duhet të hëngër e kështu me radhë, jo kështu. Por Kurani që nga dita e parë e njeriu në këto e prezanton si një krijesë më të vërtet med me dinjitet, për respekt në privilegj, madje endë pas bitën të tokë, duke qënë endë në lërëcit e qilit atje ku e Zotë i gjelle gjelalu e përgjotit tjetë gjennet, edhe atje allaut e bare kota le përmendë si i privilegjuar. Ma dje, së si një njëhës i madhë i ditur, ju njëri pa ditur, që pas taj me eksperiment të është mësuar, nga se njëri u ka orë i ditur. Po, edhe aspekti përvojës dhe eksperimentit kanë dikuar në shtimë në njohjeve, dhe ka ndikuar edhe në përmirësimin e këture njohëja, por me gjithat ka egzistuar një bazament i njohëve të kyniri, që e ka bërë mëritor për udheqin e tokës, që e ka bërë mëritor që tjetë kriesa e përzidur e Allahut e Barikotarë. A në që nga fillet e historikot të njëriut në Koran, ti balafachosh më një shtjelim, më një sëqerim, i cilë të prezenton të një kries të respektuar, të nderuar. Dhe kështu duhet në bitë një riu. Për ndaj, shikur se si edhe të përmendim. Faktë që ishtamin a kandaluar nga disa gjerat saktuara, nuk është për të në privuar nga nëndoshta bukuria të gjerave, apo mirësia të gjerave, por është pikrish për të në eruat ur dignitetin, për të në eruat ur karakterin, për të në eruat ur pozitin që kemi që mësë të degradohemi, mësë të bim në nivellit e ullëta që nuk në atakojnë. Dhe për këtë, në ka ndaluar nga në nësogjera. Për këtë në i ka obliguar në, në nësogjera e kështë më ratë. Dhe e lau të varë këtë ala, përmenë se një rion e ka kryuar nga dhejë, nga toka ku do të të tënë, që tjetë autoktan i kësoj toke, tjetë meritor për të shkelë këtë to nga se shprej saj, prej saj ka dalë, Dhe kjo tok është nënë ati. Pra nda i askon nuk në djetë me i sigur se nënë bikët tokë. Dhe kërdo që i acënan sigurin këtë njeri më bikët tokë. Pa dushim se bënjën nga krimat më të mëla. Nga se askon njeri nuk është me i sigur se nënë bikët tokë. Tek nënë ati. Dhe kër i dërguar i sërëllahu alësallam, flatë që ku nërguar për atë proces të krimit e adimit alësam nga toka përmenë Muhamidi sërëllahu e sëmë se Allahu i ordroj melekët që të mbledhin tokë, dhe Allahu e dimse bëri këtë. Por e që të rëndësish më ashtë se melekët, si kryesa, të ndëruara, pa më kate, të cektë vazhdimisht i shërbejnë Allahu të madnuar dhe e adhërojnë Allahu në madnuar, ato ishën të përshirën e këtë proces të krimit njëriut, për të reguar që Allahu nuk leje që asë dhejën të jam bled edhe pësa Allah u kishtë e mundësi dhe ka mundësi vetë të mblitët, por edhe kjo e ka simbolikin e vetë, që pasërtije me lajkeve, ishtë tajet që e shëqëraj edhe grumbullimin e dhejën nga i cili, u kurio njëriju. Nuk pa të qasën të shejtani, asë nuk pa të qasën të asë kusht tjetër, përvec se këture krisët e pasërta. Nga së është krisët e pasërta. Dhe pasë e kreja Allah u gjellële njëriun. Gjithashtu duke i emësuar emrat e gjërave. Emrat e sandëve që rrëthojnë, ma dje edhe kuptimin e gjërave që i dunjet e kësaj bote. Emësaj Allah u Gjallu Ale edhe për emërat duke emësuar për emërtimin e gjërave, qëfar është kjo, qëfar është kjo, uji, zjarë, qëllë, djëllë, emësaj, që të dinte me qka është i rrëthuar. Por krasër e mërtimeve, E mëse dhe për kuptim në gjërave, e mëse për kuptim në lëmëturis, e mëse për kuptim në asaj që është e bukur, e mëse që është për kuptim në asaj që është e keqje, dintë adimë e alisam, me frëmzimin e lau të mënduar. Dhe pas kësaj, si shenë respekti për këtë dje që jadha lau gjëllevala, dhe si kriese privilegjuar, obligaj me lajket, që në shenë respekti, ti binë nësej dhe adimit e al t'i bijen në gjojnë ademi të alizam, në sejgjde, e pa të dushim se kja, dhe që ofse aludan në deqë atër, detrymesht aludan në atësa, kemi të bëjmë një kryes të jetë të në ruarë të privilegjuar. Dhe kështu të istami, Kurani, fjallë Allah të manduar, në këtë, mënyr, në këtë mënyr, në këtë mënyr, e shocëran të regimin për njërion. A ti që nga fillet e parët e njërzimit, të përshkër nj Një ndjenë e, e një kënëria, një ndjenë e një nderimi që Zotë Gjellona e bëri. Kase, në disa spjegime tjera, për shambull, ko në një lezëm për njerion, që e përshyme për një kres të degraduar, i që e ka luftuar në të më përushqem, i që e nuk ka di qëfar të bënd, ka vrapuar poshtë të përprejt, ka brez për mësu qëfar të hënd, qëfar që duhet në grën, e kështë më rrallë. Allahu Gjellarë, nuk e lanë një një kështë brejët, e mësaj, nga se Allahu Gjellarë Gjellarë lu, njeri unë e sëllin të këtë fundit, të mamë si një musafiri ndëruar, pasë që e regullaj të kënë dhe i a ja ofrej të gjitha mundësit për një jetë të lumë dërët mirë në fund e sëllin ademi në lisan. Që mos lëdhët a i për asëgjë, tjetë i përkushtuar, që të luan rolin e ti, që Zotë Gjellor, Dhe kjo është më shumë e rëndësishme që nga këto fillon pasaj ndërimit e njeriu. Ai theli e ka këtë kuptim se njeriu që ka ndëruar që nga filllet e para nuk ka qenë as këjas, as kështu -as, as ashtu, por ka qenë njeriu i ndëruar, i mësuar, i privilegjuar. Atana e kupton se Allahu xhallahu kët njeriu nuk e ka krijuar për të dhënë Allahu Jalla Wala krijniri nuk e ka krijuar për të degraduar. Allahu Jalla Wala krijniri nuk e ka krijuar që të vuan. Jo. E pse prodhoni këtu? E po për shkak se tash mund njeriu, për shkak të mos njohjes së vetes së tij, për shkak të mos njohjes së filleve të tij, për shkak të mos respektimit të vlerave që Zoti ia dha por çkaqte mos përfilljes se se se dëryve që zoti xhelal ndroi me të, ai është që e devalor vlerën e tij. Ai është që e katron veten e tij. A ndaj kënd msimë marrim gjithashtu edhe nga historiku i njerëzit, të parë Ademi Alaihissalam, u ndarua, u privilegjua, u krijuën në formë më të bukur, më të mirë, më të përsosur, i amsoj Allahu xhelal wala amrat e çanave kuptimet e tyre tësërat nuk i dinin as me lojket e Allahut, as o gjellë. Kriese e vetë me që kishte këtë diturin, së ati i melisot. Dhe kjo është diri matë. Dhe krakë saj Allahut, që leoare e futin gjenet, që të knoqet, dhe i tha, ti zbashku me gruan të ndë. Hani dhe pini, por mos i uafroni këti druri. Mësë jo frengësa, këllet më të anësh. Në beti i ndërruar, i privilegjuar, dhejri sa nuk i uafrua, ta mësë ndaluar. Në moment di kërë e prej ku aqërë ndaluar, u degradua. I është vështë në teshat, e ka pleni faloj turpi, unë në qmua, madje u dëbua nga gjeneti, u sëllë një vend tash më ku, Këtu nuk është do të gjithash më e gatshme. Këtu duhesht e lodhesht, punasht, mundohesh. Hëpse dhe këtu ka urësit më dhatë, Allah të më dhuar. Por me gjithatë, kush e solin njëriu në këtë deregje? Kush e solin në këtë shkall? Për në shumë se njëriu. Dhe kjo është simbolikë se Allah në kretë e nëruar. Por ne, në moment në kërë i afrojëm i vijave të ndaluara, i te kalëm kompetenca tona, kur ne nuk e respektojmë vetën ton, atër negradojme, në atër nënqmume dhe përbuzëme. Për këtë arsuje, sa kamësimet më dha, shikua nëruar, në historinë e njeriut të par, që Kurana prezentanë në shumë, në shumë surët Kuranet. Dhe që nga ty, mund të kuptojmë se, si e trajtonë Kuran njeriun, si krije së përlegjuar, të nëruar, të mësuar, me karakter udhëheqes në tuk, të gjitha krijes e tira Allahu gjallë gjelalu i vendurës në shërbim në këti një riu, që ajte jetë pasaj në shërbimin në Allahot. Momentën kër një riu refuzon tjetë në shërbimin në Allahot, atë edhe të rimejsh do të batë shërptor i atyre gjërave, që realisht janë kriuar të jenë shërptor të ti. Ndhe nuk ka më keqë që zotëriju të bëtë shërëptor i shërëptoret vetë. Nuk ka më keqë që kjo. Nuk ka më keqë. Por, kush e ka zhjetë këtë rrugë? Fetë një rrugë. Pra daj rruga e ngritjes dhe rruga e enderit dhe respektit është të marim shemën nga një rrugë i parë. Për këtë arsvija, ju në një venë e Koran, po në shumë venë në Koran, Korani në e prezentan historin e një rrugë të parë. Jo për shkak të historisë, jo për shkak të shuajtjes e kureshtjes se kush ishte njëri i parë. Jo për këtë arsyje. Ese nuk ka orë Kurani të shuan kuresht të njerëzve. Apo? Nuk ka orë Kurani që tjetë liber historisë, por e përdor historinë. E përdor historinë. Nuk është liber shkendësorë, po në te ka fakte shkendësore. Për ndaj pse është kështë? që të marim simet, marim shambuj. Dhe nga këtu fillan të retimi i Kur'anit për njerion, të retimi i Islamit për njerion, që nga fillet e para, të krimit e ti dhe të, të, të alet i në kësojbote. Nga ndërime që Allahu ja bërë njeriot e shqita sëse, nuk e latë vetëmor, nga vetja ti, nga lojit ti, Allahu gjallëvala ja krijojnë dhe gruan, shqoqruesin, në ditën e së votës ç mos të di vetë morr ka së kohë i përshëqësuar dhe nga shoqërimi i këtyre dyve të shtohet pastaj lloji njerëzor të shtohet lloji njerëzor prandaj baba ynë është Ademi alaihissalam ne çoft se Allahu ata kanë nderuar si babën e njerëzimit këtë ndërim e kanë të shëguar edhe njerëzit pas taj, pas tajrës të ademi të alësam, për dirësa ata janë përmbajtur asoj që e ka bërë të ndëruar ademi të alësam. Dhe kanë pësuar atë herë, kur nuk kanë marëmësim nga pësimi i babajtë atyre, ademi të alësam. Gjdo të të retimi njeriut, i bërë nga kënë, nga kjo prizmë, pa dëshimëse, në bënë që, të kemi një trajtim të mirë fënd dhe vetës tonë. Dhe si kur që të sejka shë gëndëruar, me të vërtet, njëri u ka shumë nevoj të mirët me vetë në ti. Të mirët me të qenë ti, kush është aj. Për këtë arsyu edhe, Korani thash, filan spjegimin, shërimin e trajtimit të ti për këtë njëri nga historiku njëri të parë. Nuk e vazhduar dhe më tutje pas taj me format e tjera të ndërimit. Kur kuroni fletë gjithashtu pëndërimi në njëriut, e përmen edhe një aspekt të të raj është, si kur që e përmen edhe janë nështroj kreset e të tjera, tësat kreset, përshamu detin. Deti është të manë shumë e fëqërim së njëriut, shumë e malë së njëriut, me gjithashtë është në shërbem të njëriut. A i rëmi qëtë, që si përfaqë e ti të jetë në shërbim të uthimit njëriut. Uthhim në të cilën ka shumë dobi njëriut, por gjithashtu të krasë ofrimit të si përfaqës, këtë datë, i ofroj edhe bërnin e ti, duke i alejuar që të nëzirë begatit të shumë ta nga këtë datë. Qovë për të ushqyër, apo qovë për slimet e tjera mundësia që Allah i adha që të shetit në përbot një riu, të bartët, i mundësia që të kërtë mjetë të rëzbërtuas, edhe nga bagtin të kaluarën, por edhe nga mjetët e sotshme, të zhvilluar edhe, dhe më në lehcuse, gjitha këtu jabën me këtu për ndërimin që Zotë i a bërë një riu. Andë Allah gjallë ola, këtë mundësit të levizis, këtë mundësit të eksplorimit, kët mundi të holmtime dhe përfitimet e përmend në kuadër të ndërimit të njerëzit andaj thatu ne kaqdërrmna bani adama u hamalnahum fil barri wal bahr ne indaru am bit ademet ne indaru am bit ademet dhe kur sillsi shembull kët ndërrm that hamalnahum fil barri wal bahr liyata wa mensuhum sha të qarkullojnë, të lëvizën, të bartin, malërat të nërshme, madjatave të bartën, mbi shpinin e tokës dhe si përfaqën e detit. Dhe kjo është, pa dushim, begatia modhë që, ku shë mundësë një ljudë këtë? Aja keni vredur se kur të razoët deti, kur në litën e valjtët ti, qëfar bë një rio? Ik! Nga se nuk ka fëqiti dhe për pala dhe këti deti, nuk ka mundësi, kur të dridhë të toka, qëfar bë njëri u ik, ka se nuk ka fëqi të ndalë dridhë në ti. Nuk ka mundës si e njëri u të ndalë dridhë në toka, se pa mundëshme. Andaj, faktës që nga njëre të tërbulohet deti, dhe faktës që nga njëre shikonë në ruar dridhë të toka, është pikrish për të ne kujtuar në derimin që ne e bërja Allah Gjallu Huala. Nga se nuk e kemi pushtuar token e asë detin dhe nuk i më dukësh hetitur mbi sipërfaqen e tyre me fuqinë ton. Por me mundsinë që Allah na dha, me ndërimën që Zoti xhallallahu i bëri. Pandaj neriu edhe, edhe edhe edhe kur u dhan për tokë, por edhe në ajër, por edhe në det, edhe ku do të thon, gjithkund dua që ta prjetën këndrem që Zoti xhallallahu mundsej të apërjetan këtë, që Zotë Gjellewala e mundësaj. Nga së realisht, në këtë aspekt, njëri është i kufizuar. Nuk ka mundës njëri në detë në bjetan. Por Allahu Gjellewala e mundësaj që ajë me duar të ti të ndërton, të ndërton një mjetër të betuar, së të, të quajtur, anije. E që qërkullimin e anijeve në bideti, Allahu Gjellewala e përmend në kontekst të argumenteve që flasin për madhërin e Allah të manuar. Kësë realisht, është pa kuptush me sinja një aqe madhe, me gjitha ato, pesha të rëndan bita, të qëndëran bë ujë, si është e mundshme? Kjo është më rëkulli. Zotë i Gjelle Walla, mundësaj ligjet caktuara, të funksionojnë, që mundësajnë qërkullimin e anijes në bitat. Por, për mështu habit një rju, se Aje ka për këtë, ndodhin fundosë nga njëra. Për të reguar se, për deshje Allah e fundosë kur danë. Andaj, gjitha këtu janë, të shumë të tjene që lëftrasin për to, gjitha këtu janë shikunë të ruar. Thirje që Kur'ani në i bënë, për të kumtuar se, sa në donë Zotë Gjellewala. Sa e ka ndërrua Allah këtë njëri. Sa e respekten Allah këtë njëri. Andaj, nuk në ka kryu Allah për më në denu. Këse këtojnë argument, po pëse për a denuhemi, po përshkak se ne nuk e përfilim këndërim. Ka njerëz, Allah në ruat, që eshtë qelmojnë begatinë Allah, eshtë qelmojnë dëriminë Allah gjëlle gjërali hu. Andajtë të tjilëve, qëfar të bënëzotë gjëlle uala? Allah në ruat, pra të duhet të më shikojnë ruar se gjitha këto që i përmenda, dhe kanë më shumë të tjera. Të gjitha këtu na na thirrën, na ftojnë që të meditojmë rreth këtij ndrëmi. Dhe krahasoj, jo që ky ndrëm na shton mendjesin, na shton pavarësinë për Zotin xhallahu ale, jo. Por ky më detyron na shpijë tek një pikë tek një rezultat, aja është, e ai si është se kemu mundi si të taruam këndrën atë. Apo se si kemu mundi si të i themi Allahut falëndërues për këtë ndrëm që na e bëri. Atë çaj unë i përmendë dhe vetëm në disa aspekte, e mësë të flasin për konstruktin fizik, për aftësit mendore, apo dhe intelektuale që zotë gjellonaj, dhe për mundzinet foljurit, e begati tjëret shumë, dhe që njërin që se i meditajnë vëllahi, do të bindet se nuk ka tjetër pas të këthejtë Allahot në nërë. Nuk ka tjetër pas të danë këtë zatë, nuk ke logarit tjesh në konfrontimë më Allahot në gjellewala. Nuk, nuk kello gari, nuk kello gari të jakëthesh shpindën, kriusit të ndë. Nuk kello gari, të jakëthesh jo me të mirë, ati që vazhdimisht për të bënë mirë. Vazhdimisht Allahu për të bënë mirë. Për aqë sa e kemi tokën të qetë nën këmbë tona, e cim lirëshëm, u thym lirëshëm, kjo është mirësie vazhdush me Allahu që leo ala. Për kunder, mos mirë njohjeve, Tona përkundër rebelimeve tona, përkundër mkotave tona këtu mërat. A nuk është kjo një shenjë e drejtpërdrejt për pozicion që e ka kundër të kallëzha Levala? Sa të kthi janë të bën dhe prap Allahu i manduar i beqata njerëzit. Dhe prap Allahu i manduar i ftan për të pajtuar njerëzit dhe prap ky njeri mbetet kriesa më e dashur të Allahut. Kjo është po të çudit. A nuk është kjo më e vërtetë, një material i mjaftueshëm për të medituar? Por vetëm ton kush jemi ne? Ne jemi njerëz. Por çfarë na bën të tillë? Çfarë na ngrit? Çfarë na bën të nderuar? Vlera to e njerëzore. Vlera to e njerëzore. Ato që Allahu xhallahu an na krijoi me to dhe na doli pe tirve. Lufta mes njerëzve për kafshat bukës, të, të gojës, për territore, për çdo merat që nuk që që që nuk është e njerërit. Këtë e ka morë nga krejtët e tjera. Tu e tua, tua këthërat atyre. Në fërën e si njërës, du t'ja këthim vetës tonë, vlerën që kemi komunikimin me zvete. Kafshën nuk komunikojnë, ato luftojnë. Për gjyrat më të im, ta luftojnë me zvete. A mban men historien do njëherë, negociata me s'kafshve për teritorit s'aktuar, nuk mban men, ato luftojnë. A tu përleshen, po në riu, në riu flet, komunikan, në riu miret vesh, nga së dëllant nga kriz e të tira. Momenti kur ne e nëmvlerzojmë komunikimin, e nënqmonë këtë begatit të modë që allahë në e dha, atër pa dushim se, ne e kemi dëmtuar vetën tonë, e asë kur së të tërë. Ne e dëmtuar vetën tonë, si njërës, për shkak se nuk e njuhim vetën tonë apo ndoshtë edhe nuk e respektojmë sa duhet. Ndë në duhet si gondruar që ta njuhim vetën tonë se njerës, ta respektojmë vetën tonë, në qovë se dëshrum timi të respektuar dhe të ndërruar dhe privilegjuar, ashtu si kur deshi kryu e si ju në Zotë i gjithësis. Këtë njësa aspekte që kanë të bëjnë me e, ndërimet e bëra qsa e kresë të chuajtur njeriu nga vëstrimi islam nga burimet e islamit fjalës allahut dhe udhimeve të Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem normalisht nuk është ky e tëra që kod më gati por shozo rosi këta emocion sepaku ti referohem historisë së njeriu të parë se si e prezanton Kur'ani e prezanton si të motor si traditor e të formuar se njëri që e den çellimin e vet, din çfarë duhet bër, jo të shfrenuar e të braktisur e laqoreç e ku do të di çfarë, jo kështu. Kështu kurani s'thet për njerin e parë. Është më ndryshe. Andaj përshypa që krijohet tek ti kur lexon për njerin e parë nga verzioni i Kuranit është më të vërtetë një përshypje që të mbantë të ndëruar disi, të mbantë të përlojuar, të mbantë që më të vërtetë të ndi e shkenar për priarën të ndë, që e ki nga babajët adejmë e lësamë dhe nëna Hawaja. Allahu Gjelle Ola nderoft, dhe me dëvërtet nga mundsoh që si njerës të jetojmë në mënyur dinjitoze, të jetojmë me dëvërtet, ashtu si kur që uh, Zotë Gjelle Ola ka kërkuar përpeneve që përmes sajt të i silëm vëtës tonë, të i garantojmë vëtës tonë, një jetë më të djëtëshme një kënari me dëvërtet njërzorë, një respekt që i ja kemi më bërqë njëri tjetërit, por para së gjithash një respekt që i ja kemi më bërqë veteve tonë. Me ka që përgjëdo fundës e pjesë, shkëputemi për pak dhe rikëthemi pas taj me pyqet e juaj, andaj në ndesh në zutë i shvëleftë. Kovendruar, orikëthihem në pjesë një dytë e emisionit tonë, ku tashmë kjo pjesë është rezervuar për juve dhe për inkadrimin e juaj përmes nume telefonit që e kënë të shfaqën në pjesën e pashmë të ekranët e juaja. Dhe një menjë herë, pa unë bërko, inkadruim telefonatën e parë për sante. Orna? Salamu alikum, ujsh. Alikum, salamu alatulloh. Unë jemaj të gjusë, unë jemaj të gjusë, do në honë jo vështë ka gjume edhe... Uhum libra me librat sa ashtosta mos ta boni pyetje ko per shembull libra te tanaj autorit se per shembull lai autori ka vdet ose per shembull nuk ka ndondo ribotime sa tyne libra dhe mir po libra vjetra edhe ato libra mundu me nje fotokopie ndondo vet fotokopie ana ja ju do me fotokopie mos syno kodon mos Do më thonë ose mundë nënë kënë venet e tijera të libra Vërshamu në Shqipëni mundë nënë kënë Dijet që distonë të të i Kosovë Vërshamu në Shqipëni është e lartë Dhe nuk i nga mundë si për në shku Ana, ana lejojt meve me më mërë më më, Do më thonë librat Fë të ku Po e qartë, kupto, e kupto Edhe bytja dytë është kështu Do më thonë pak para se me hinë problem Po ko pojtë studenta dhe që përmaren bytje Gjata ty në by ë do të them qoftë komunikimit unë onë përshëndetëm më mëna informo. Për të kuqërdova më pyetje që nuk u kondi përhësh. ë atë pyetje do të them padoshje e kum e kum kuptuar, tash të përshëndetëm nëse im provim djalësha një pyetje që kumor padoshje, anë lajohet në rumullaksure ose në në shkruaj në chatin e ditë. Për këso do të them namë çalim se kanë marrë atë pyetje. Po, la më çam të kuptom. E kuptom. Selamun alejkum. Alejkum selamet ual beraka unë e kam çaruar dhëntë edhe në takimin e kaluar dhe Vazhdimir duhet ta dim se autorësia e njeriu duhet respektuar. Nga se njeriu që e ka shkruar një libër ka investuar, shtëpia botuese ka investuar. Dash nuk lejohet këto më të papërgjeshme me neglizhu dhe me në vlerësu trë kët mundë me shkuta dikush edhe në të caktuar me përfitu. Nga se kjo padyshim është shkelje. Dhe më nëse megjithë ligjet është të garantuar autorësia ë një vepre. Autori shtëpis botuese këto bërat. Preashtime tash, të ashtë, ka mundësime gjithë pasotë kopje, ti nuk e ke për trekti, por e ke për provem, nuk e mundësime gjithë të preashtime pas taj, pa dushëm se mund të kënë regula tjera, mund të kënë regula tjera si preashtime, po thëmë duke ju referuar situatëve që ti i përmende, por në esensë duhet më respektohë të tërsi jatën. Për preashtime të saktuar, atë ashtë për gjithë do preashtime pasaj ka regull të pasachim. Se për këtë për të Por ju Jose tash po them gjithmonë duhet të ju referuosit si ta sti përmendë. Që pa dashje, pa dëshirë, një informat kartë ka ty dhe pa u fundprem, tash këtë të kryen punën kur kur futet përmend. Mendoj se kë nuk duhet deri në këtë shkollë vejë ju tash më ndihmitën se ëh kako pjose ka buq këtë përdorim. Nga se ti s'ke dorë se bu pesë e saj. Por maksimalisht duhet të merrit besimtarë. Maksimalisht duhet të morurit që ti et sa so më korrekt. Nga se kopimin për ëmë është mashtrim, dhe mashtrim është ndaluar se për alë që nga ka pësu Muhammedi s.a.s. Nga se është mashtrim edhe për neve, në ndikush për a mashtran, se këtë e din, nësë so aje rajsh nuk e din, dhe kë është mashtrim për shoqërin, mashtrim për, për shkollën, mashtrim për, për familjen, nërse Muhammedi së më ka thënë me nga shena, felej se minna, alë që nga mashtran, nuk i ka je me konë për neve, apështë. Nuk e ka jemi e konë mështiman ndi ku që mashtranë, gënjënë. Përna i duhet të ruhe maksimalishtë. Që notën të kemi të merituat në basë të mundi dhe dhësë që kemi. Ta shpara se më futë në projem e keni dikonës e këndëgjur të që ka rasishtë karën kokti, nuk e din aja është pytje që ka me dalën projema, nuk e din posifër ma të këndëgjuar dhe ke përfitit për esaj. Dhe jetë ka arën projem, përfitat për esaj. Ka se mundsiia përfitime tës deri sa të vijë ku aprovimi të thonë, në mësht në mënyrë të lejuar jo duke ë jo duke përfituar nga pyetjet që kanë rrjedh ku e diën nga kush dhe në çfarë mënyre. Por duhet më duhet vëdisohemi. Kjo është tepër banale dhe është vetëm është shumë e paturshme që në këtë mënyrë njerëzit e kalojnë me marr pyetjet për dikujt, ku e din kush ajo ka dhënë ose vetë profesorët më bëksojra. Panajë kjo është shumë volt nuk bën më bëksojra. Dhe është është një rezultat më të vërtetit një munget të një edukate, dhe të një, një kulturët njërzore që nuk duhet bimë dhe në këndivell. Nësa Allah dhe jepë për projimin, por me dëmbelime, me neglijenës, me komoditet, me shetitje poshte për pjetë, me kry fakultet, a mene që kjo Allah është, ju veqë ma shtërim, po dhe të rathi për këtë venë është kjo. Kësë nëjesë të një besot një të tyrë, E ti prat punë që je përgjezis për këtë vendin tënë. Nuk i din dy fjallë. Kusë pësën pasaj? E duhet amë që duhet të jemi përgjezis në dohet me rujtë vendin tënë. E rujtja nuk bëhet veç. Kuro luft me rujtë. Po më shumë rujtë në pa po që se luftë. Me rujtë duke u shkollu drejtë, duke punu drejtë, duke kontribu drejtë. Qështu rujtë vendin? U më nëse ata që kapjojnë provjime, Oselata që i shëse proimet, ata janë një nga shkatrues mat më i tyre. Qësa ata po radh produen, më duhet kuadra, kuadër të paprgatitur, të pa paprgjatshëm. Që nesër me këtë jo prregditje dhe mungesë profesionalizmit e dëmtojnë edhe popullin dhe vënë gjithat ato që kanë mundësi me dëmtu. Prandaj duhet të mëkon të kujdesur. Ty Allahu të porë që jikujdesur dhe të ppyet. Duhet mëkon maksimalisht të kujdesur. Mirpo Këndë gjuhë duke përsi në dikush. Ose duke përsi në dikush në dikene, duke u përgjigjë. Dhe ke përgjithu nga kjo. Pa ditë i të rrani qëfar përbohet e fjallë. Në që kjo është, jashtë ta aso që në i poflasin për të. E i më kadrujmë telefonët në radhës. O gjinderim. Po urna. Ndë i shtë ta më dhejtë të tehtë dhe kuja ndohër nëse ka më nësi. Po urna. Ka tonë allahu që hafid Kujdesni për namaz, do të që të më spratë namazën e mesën. Pa. E dhe është ta me di, për të të namazë bënës jale, dhe në do t'i pësa për menjën kë namazën e imë ndër nësën. Pa, pa, pa. e qartë. Pa. Salam, Allah. A jitë në surën Bëkara hafi dhu alës salavati o salati lë usta o kumu lillahi kanitin. Kujdesu një ruaj në namazën, me qëtërish për namazën e mesën, dhe falu një për Allahun të përkushtuar me përkushtimin e duhet, nevejshme si duhet për Allahun gjellore, ju jo duke qenë të shpërqenruar, po me një përqenrim dhe koncentrim të kërkuar. Djetarët islam nuk janë të një mendimi kur bje fjalla për namazin e mesëm. Andaj këtu ko komentin nga më të lëshmet se cilë është ajë namazin i mesëm. Por ndështë ta ajo që më së afërmi e e përgjigjet pyetës së dës se bëhet çka po namazën e kinis. Bëhet çka po namazën e kinis. Dhe këtë namaz i ka kushtuar vërmënd të posaçme pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikurse ka bën me namazën e sabat. Për arsye të shumta, ndoshta di ai më shumë se ti nuk e di, por se edhe ky është një nga namazet kur sabat që këtu dëron me laiket. Qëse në tok me laiket dëron dy herë, në mëngjes dhe pas e kinis. Donë kindi dron vë më lëkët e sikur themi ne ta ndrimi i dyt, jo çata kanë ndrime por po flas për atë që ne e kuptojm ashtu. Do të na për shkak të kësaj dhe për shkak të një lloj përgatitje nga se para akşamit zbrese shejtani tok. Dhe sa më kualitativash namoz i Kindis dhe përmendja Allahu pas i Kindis, aq më imuniyet ndaj sulmeve të shetanit. Prandaj mund ti Kjo dhe e që i përmene dhe shumë të tira Disa arsue që e bëjnë këtë namaz Epse dhe namaz e ka vlerë në vetë Ja si e ka të vetën që se ka i këndia Pra ndaj ne duhet të kujdesim për të gjitha namazët Por Ndoqta kjo mund tjetë një arsue pëse Allah e ka vequa Namazën i këndis Kemi telefonat e në këtërojnë Por, na Njëmë rama, selam alekim hojt Aleykum, selam vë rahutullah Hojt, dhe ishta në ta bo një pikje Porna? Jam të vizu një liberë, sirët për mbljedje e lutjeve dhe zikreve. Po, po. Mbrojtje dhe shërin nga sirët, gjenit dhe ogurit. Po. Sa ka, ka vlerë kjo libër Allahot me lezu këtë dovë që jam të mësu po për të qërë në ditë. Më falë, a ka më të cilë që autorën që për moment cilë është për të jemi sigurët? Autorën është imam... Nëveviju? Nëveviju. Po, po, po, po pa, kupto. Kët kumble, e kuptohë. Këtë libër e kumë blesë unë jam të i pizrejit e kumë blesë dhe jam të lezu që një vete më tepër. I komë su dodo, do, po nuk e di këtu shkru në zhutje për Po. Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, çiqapo po. lutjet për fëmijën për krejt, sa kanë vlerë, a më jeshëmb fëmijë ose dikujt afër me burrit, për vetin e thun do të, sa kanë vlerë. Po e kuptova shumë drejt, shumë mirë. Edhe ka disa gjë ku mund të merro namazin. Po. Po. Ehm, çdoqoftë do të shkojmë në fond, pas po së çuqtë e kuptova, ëh, uh, librë el-adhkar Në gjuhën arabe ato quhet libri, domthon mbi lutjet, e përmbledhje lutjësh të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e autori i njohur të dijetarit të, të kohrave të hershme Imam Nevaviut. Imam Nevaviu do të cilëvi nga një vend i quhetur Nava ofër Damaskut kaçi, do të thotë nga i vën vie ky autor, autori i hershëm do të shumë sheku para nesh dhe asht është, është autori i librit Riyadu Salihin dhe autori i librit 40 hadith neviut. Është një autor i njohur i cili me vërtet ka lënë një trashëgimi të çmuar do të thodhë për muslimanat. Ky libër libri i mirë. Nëse edhe ka përmbledh lutjes, po edhe ka disa seri që kanë me, me lutjet. Andaj është libër i mirë, nuk ka diçka, nuk ka diçka domthon ë të keqe pa përkundërse është i mirë përdorat, të përdoret të ndjekën uzimet e tij, të bëjnë ato lutjet aty. Gjasi lutet që i ka për dorë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po inkadrojm të votën e radës. Selam alejkum. Aleikum salam. Ëh ju jemi duke bërë një bisedë, ëh marrëm ëh komitetin e shpinë raska dini. Nuk nuk është alternativa e qartë, jutim nëse kamuti pak më ma mazo se nëse Kërëm e dhe në më dërënë, kërështërë jetërënë belgjikë? Si? Në bërënë? Jëtonë belgjikë, po? Jëtonë belgjikë, e parë 4 videër, pa asë të finërënë me praktiku u fejnë Dhe me vëndë kamblej një shpinë antë kredisë E dhe të rëtafë, mësë që e ditë pasorë e qëmë dhënë antë kredisë Mësë do si komplikëm e dhe së dië që kamërë ndërëmorë përësë Qëmë që manë A ki ofrë me pagu kistet a, po je duke pagu anda, qysh? Jo, janë të dhe pagu kistet dhe vazhdanë dhe nërbërënjës 24. Po, në atëtasht që të në shqirë, nuk e dinë që përshamon dhe amunë me mështëpjitën bërënjës dhe matë i per, apo nuk e me sigur të manë që e në bulej atër që e zanë një gjithë. Po. Po, të tërpytja? Jo, kërështë të pytja. Salam <tif> aleykum. Aleksu Salam. Kemi seru disë arë se që nërimi islamit për kamatën është i qartë, dhe në këtë rras nuk arsotot asë njëri u cili ka blerë shtëpi, por uh, Allahu Gjellewala kur në thre që të braktisim këtë njërë të shqiblerjes, apo uh, fletët për të kaluarën ku shqiblerja ka filluar me këtë njërë të pagesës, me kamatë, por nuk ka përfunduar andë dhe ne jemi penduar. Andë Allahu thëtë fejnin tëha, falehu ma salev në çonse ja fund pendohet tek allahut dhe nuk bën më kët atë ajo që ka kaluar është e tij për shkakun njeriu ka bler me kamat shtëpi të është pendu tash nuk kërkon islam me që merr nuk kët shtëpi jo ajo që ka kalu ka kalu atë nëse ajo që ka bëj tash duhet të kesh kujdes për ta ande në kët rastin e nimet të kaluarës dhe të ardhmës pasi që në fut në këtë qështje, dhe e ke blerë së të pijin, dhe tashma i ki bërq bankës për këtë, unë të kshilaj që fillemesh në qëse ke mundësi të marrë është bërq nga shokët e tu, apo të shetë është dyqë nga gjësën dhe të tuja që i ke, apo të grumbullarë sasit të parave dhe të i paguash me njëherë, apo s'paku të... Minimizosh në maksimum kistat. Nëse ki për shemb 10 kiste, 15 kiste me pagu, minimizoj, bëni me 2 me 3. Pagoj dhomon 4-5 kiste me një kist. Që ta shkurtosh, që ta shkurtosh kohë zgjatjen e e 15tave derdhëm nga kia dhe arrit në e, e, e kamotës. Kjo nëse ki mund si ku kët bera. Ço ski mundsi paguj ato që ke barsh. Dhe me kët japi fondi asaj që thuhet blerje me kamat. Gastash me ton, ëh, mos e merr shtëpin tik e pagu. Tash ti dëmtohesh gët rast. Andaj thash Islami nuk kërkon që ne të dëmtuemi duke praktikuar kamatin, por kërkon nga ne që për të kaluarën, ta mbajmë si është, nga se ka kaluar, derisa të kujdesemi për të të kujdesim për të ardhmën. Andaj nëse njërin nga këto dyja veproje, dhe vazhdon motucja, Edi që është ngarkies fakti që po ndijesh keq është punë e mirë nga se normalisht njeriu kur e di që ka bërë diçka që Allahu nuk është i kënaqur me të, po duhet se ndiehet keq dhe kjo është shenjë e mirë pendimit. Kemi telefonat in kodrojm. Selamun aleykum. Aleikum selam ورحمة الله. Allah qofsh ulë. Aminati. Uh, ne person i moshum, një grua moshore. Domethënë gjatë Ramazanit para dy viteve. Po. Për për Për shkote shëndetësore, s'ka mujtë ma gjëru Ramazan, të më më parë 2 vite. Pa, Edhe, dhe me thonë, tash i ka metë marak se asë që ka vonat për një të vafën, dhe më më, me zavëncu, atë u zënë. Pa, pa. Edhe ka shku Ramazani, dhe me thonë, tash i ka metë marak se me bo. A mërë me gjëru, dhe me thonë, që të tërëve të dhe që i ka shku, a po a me, qysh mi a bo, a me zavëncu, me nëjë. Me... Po, e qartë, e kuptu. A, a vaj shumë dhe, a vaj shumë dhe. A vaj shumë dhe, a vaj shumë dhe. Personi që nuk ja gjë Ramazanin, përshka që shëndetsore obligohet me e kompenzu mërëna vitit, dhe nuk lejohet me në zonë Ramazan i arshëm pa e kompenzu. Por në qovë se ndodhë, në qovë se ndodhë, du më honë që e ka zonë Ramazan i vitit arshëm, ose në këtë rrasë, dy Ramazana e ka në zonë, atërë, obligohëshmërija e kompenzimit nuk, bije, nuk A duhet të më shpaguë si dënim për vonim apo jo? Kto është mospati më i ulëmor. Në mendesë se përiza nuk ka argument për shpaguim, kaçë ka duhet të bosh një lloj pendimi ka të kallëmanduar për kët vonim, dhënë onë tjetër, tashmë këto ditëve të dëmime që janë të shkurtuara, ti agjiron ato 30 ditë dhe me këtë të shpaguhet për Allahu të manduar për borxhi që ka për agjrimin e lënd para dy viteve. Andaj agjiron tash, depënduat tek Allahu xhelleu ala për kët që ka vonuar dhe nuk ka nevojë të bëndë një shpaguim tjetër edhe përsa është ka nga olema që e ka përmend, për men, por unë nuk e di që ka argument për këtë, ndaj nuk duhet me ingarku njerëzit qoftë dhe me shpagim disciplinor në qo se për këtë nuk ka, nuk ka argument. Inkuatrujmë të lënë në radhës. Selamu alaiikum u hoqë. Alaiikum u salamu të ula. Uh, te jeshtë anë i të i tje? Por në no, ula. Ako mundësimi së arë i mërës të ubes për me kao të të mga oja? do po, më thonë rref namazët me një pendimi që shkon pasaj së po, të këfarë. Po. Për qëtau dhe i shtërën e për? O, boda. Allah shu të le, saljohat. Të ubeja, pendimi të ka lau i madnuar, dijen kushtë e saj. Kushtë i parë është keqardja. Të ndi njëri u keqë pra që ka bërë. E dyta është braktisja me një hershë me mëkatit dhe e treta është vendosmëria që në të ardhmen asë njerë më më shtabën këtë mëkat. Kënë që se bëhet fjallë për në një shkelin raport më Allahën. Që se bëhet fjallë për një shkelin raport më njerë që kejnë hak dikujt, atëra dohet me akthy hakun, me kërku halal, apo që farloj forme të, të të që ja shpaguan dëmën që ja ke shkaktu njeri u të saktuar. Dhe e, për mëkat të më dha, dhe më thon Te ube e posashme. Qa në kumëton te ube, ube e posashme? Në i kur thime, stakë fyrëlla, stakë fyrëlla, kërkuin falje për Allah të manuar, në nuk e kemi ndërmendu një mëka të saktuar, po në përgjësi Allah të kërkuin falje. Dhe djetarët e kam përmenë, së në këtë mënyrë të përgjithshme kërkuin falje, ishlinë mëka të vogla. Ndërsa, kur bie e fjela për mëka të mëda, duhet për sëslinë Atëj për shemb ka bën mëkat caktuar lavën rujt, për shemb ka pirë alkol. Duhet për këtë mëkat me valla, më, më, më fal për pirjet alkoolet. Nuk e pijm kurrë, penduam te ti për këtë që kam bërë. Kështu, se ka fal namazin. Duhet mundi kaç pse ka fal namazin? Duhet që me fillum her më herë me fal namazin, dha mu pendu te Allahu Jallahu për këtë që ka bërë duke vendosur të armën asnjë nuk e braktis namazin. Dhe kështu në këtë mënyrë kjo është procedura në përcent kalan. Njëriju i cili ka bërë mëkat të madhë. Dhe përshdo mëkat, në njërtë një veçantë kërkën falje dhe përdojnë. Kemi të telefonat të inkuadrojmë. Ornal. Mirëm Rama. Mirëm Rama. E, do ashtë një tri pyqe që ka musiklit në? Po, Ornal, po të gjojnë. Maspari do ashtë me pyqe te... A është gjuna me doll? Po, po, musimant është gjuna. Do me tonë si doma sfenat me doll të varejzat. Qyta, po. dhe deknit dhe me kjo, me nërrasi zdi me knu jasin, a është gjina me knu me pare, përshambull përnet mëdhaja për bajrame, përshambull përdi qështut. Qyta, po. dhe me, me knu dheknit, a i dheknit të dhuratski, qka me quve të ndvojnë dheknit dojnë koranit. Ti ku zirë me knu koran, dhe me thonë me po. pagudikonin. Qyta, po. dhe e treta dhe ashtë a me kjojt përshambull me prej kurban. Po, Njetë për një sminja, për një qka doqofti, qka nëjë akcidenta, nëjë qiko, a komu, a bon, a zbon, a dy kush përdo që po, jo është gjuna, jo është bon, josh, do me donë se disove me kjo është to me një spegu. Po, e qartë, e kuptum, e kuptum shumë drejtë. Po. Salën të ndiret. Ko, një qa. Se përket shkuare se femrëve të gvarezat, djetarët edhe këtu kanë disa mendime. Jo përshkak se femrëve nuk duhet me shumë t Pa përshkak se të gvarezat, atje njëriju, me të vërtit mund të provokuhet emocionalisht. Dhe duke pas përshkështë e femrat në aspekt e emocional jam më të dopte se ma është kulli, ka mundësi, disa nga djetër e kam përmënse, ka mundësi që të përshkjet në një vaj apo nështëra dhe skien tjetër, si kurse dimë rrasës e është alivanojës të gvarezat, pas ta i kanë dohtë britë më caktuara ekshumorat, duke pas përshkështë këtë disa se nuk është e preferuar dhe mirë që i grua të merë pjesë në varem. Nuk është mirë të merë pjesë në varem. Por, në në të tërë themi se, në qovë se grua ja, dhe me thonë, dhe me i vizitu varezat, dhe me i dirgu selam të, të, të vdekur, si kurse ka dua për këtë, dhe me bëllutje për të vdekur në saj, që Allah mi a falë më ka të kështë më ratë, në qovë se e nje vetë në saj, dhe garantën se nuk bën do një veprim, ma tje, që i takon, vajtimit, apo gjyrovet pa ishme, atërthemi se e lejuar është me shku. Por në qufë se, dhe kjo është përrecin e saj, që të ka frikë se, a jë mund të shka këtan një përvokim që nuk mund përmbat, e thejmët më mire ki mështë shka. Rëndaj, vizita e vërezove për femrat, është me këtë kusht, dhe përrecin e shkuarës, i takon pasai asaj. Se përkat Yasin me këndu, domthonë ti këtu po don që të vdej kur të më dërgoi diçka. Apo dhe e përmend se ke dëgjuar ka se kanë thënë se për aq Kur'anë skicë kam më dërguar. Apo jo po tham se esin, më në shum të tjerë më dërgoi për aq Kur'anët. Pa ndai paraçi pa gum presen. Më mirë është dhe më e dobishme dhe më e favorshme dhe padyshim edhe edhe më egzushme për të vdekurin tënë, është, në qovës ato para, jepi një të varfëri. Një të varfëri, që ndoshta, ma ato para, një dit, dy dit, tri dit, ka mundësi që e ushen familje ti. Dhe gjithë të sevapë, tati gzimi, të asoj hareje, apo tati ushqimi, që ta fukare, e kanë arritë matë, sa dakë që ti u e këdhenë, i shumë fishohet tërkysopë, dhe i dërgoat të vdekurit. Pra n Dhe kjo është me e kërkuar, dhe kjo është me e pëlqyr. Dhe kjo është pa dyshem aja që të vdekurve ta në bënë më shumë dobi. Sadakaja, lutja, punë të mire e kështë më ratë. Dhe e treta me prej kurban, nuk prish punë. Për shambull, për, një, për fëmi prej e të kurban. Ose me rast e fatkesive të saktuar, a njeri me prej kurban në shenë falërimi dhe mirë njohi për allon e manuar për, për shambull, pse ka pështu zote gjellë e gjellalu është shërru nga smundja, është kështë nga uthimi, dhe prej në kurban, në shajnë falenri me këtë njëtë, në shajnë falenri me dhe mirënë e ndëllatë manuar, atërpa dushim se kjo është një pun, jo, jo vetëm që është e liuar, por edhe, edhe përqyër. Kemi telefonë të nëkodrojmë? Salam alaikum. Alaikumussalam, vratulloh. Do shtë ta me të të para namazë, namaz, nikënia sa ka filat edhe namaz po sa namaz stacjes po po qort qort falendite lai shurdhik me selamullahu e soj për çka na mëllumës demon fiona sunnet dhe nafile nafile është namazi përgjithshëm që nuk është i ndëlidhur me kohë apo vend caktuar do të thotë sunneti pejgamberit sa më shkur është një tradit e vazhdushme që e ka bërë pejgamberi s.a.s. Andaj, para i këndis, kemi sunat. Nga se Muhammedi s.a.s. edhe pse, si basë të transmitimeve, nuk ka qenë i regullt si kurse ka bërë këtë me drekë dhe me saba. Por s'paku goja reshë në kanë zitur për ta falë sunet një këndis. Andaj ka thënë, Rahim Allahum Ra'an Salla Qable Al Asri Arba'an Allahu e mshëroft atë njëri që i falë para i këndis, ka të reqate. Dhe kjo është gojarështë nga se vërtetohet sunetin një vepre, jo vetë me dvepruarit e pejgamberësën, por edhe me miratim në ti, edhe me fjalën e ti. Në këtër është kemi fjalë dhe miratim, që pejgamberës e ka thënë në lidhe me sunet në i këndis. Se përket ati tjë atis, dhe më honë, uh, Pa dushim se ka namaz vëndetarë para namaz e cisë, qoftë tjetë inderlidhur me hyrën gjemi, qoftë tjetë inderlidhur me namazin mes dy ezanëve, do ezanëve i kametet, qoftë tjetë inderlidhur me dyre qarë të abdesit, apo, në qfarë le mënyre, ka na file. Por ta quajnë këtë sunet të regullt, ka plët nga djetarë që e kanë kontestuar këtë në përshka këtë munges të argumente që flet se pejgamberi S.A.S. ka falë sunet pareacis. Në filet ka pareacis me arsujet shumë ta. Dhe andaj disa njerës thonë, s'kriacija s'ka sunet, edhe s'falin kurgja, rinë kom, bojnë zhurëm gjemi, jo, kënë nuk është arsujet. Pareacis falësh, këtu probleme rrëq njëti, me qëfa njëti më falë. Dhe disa djetarë kanë thënë se, në munges të argumenteve nuk mund të bëjmë një por bën një etnofile. Qof për shkak tyra të xhamit, qof për shkak të asaj, qof. Dono para syve të tjerë çfarë mund të bëj njëriu, marosenë, marosenë, namozën nafilatun. Sidoqoftë çështja është e hapur, do thotë e njeriu mund të të falë emër të nafilës, por në qoftë sa i bindet dhe ka argument për këtë ta falë emrin të sulet ja ciskë çështë e ti, thamë e rëndësishme është që të falemi. Dhe e rëndësishme është që mos të pengojmë teatrin. I që li falet, ne e mërë të asaj se nuk ka sunet. Gjithë mund ka arsuje pëse dhe mu fal njëri. Nese s'fash në ne amër, e mërë të sunetit, fash në e mërë të kësaj, në e mërë të asaj. E në nëzërmë është mu fal, e nëzërmë është që njëri do të të të paraprin farzin me na file. Nga se kja është pasaj më e mirë dhe më e do bëshme për farzin, për farzin e ti. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Salamu alaikum. Aleykum Sa so, kom nëzu kuran, lidhje në alkoholin janë disa jetët që nuk e ndalon rëpësisht alkoholin. Nësë konë të gjunga i së rritë e kaluara, se me nja jetë jetë ja, të dhe i sharetë se mos hini të pyrë në mosu falë një të dekër, dhe resa të një dekër. Dhe rritë janë jetë i tre që e ndalon dhe thëtë largohu një nga, ajo se nuk ka të më shumë ka të dëmë se të bimë. Po, po. Sa komujt me nëzirë, unë të i këti kuptimin nga dhe të ajo idea inë, që dhe të zotë ka të leru një formë, alkoholin dhe li sa so është pjekë, shëshria islame, dhe ja ka ndalu rëpësishtë. Po. Tash, unë të hasin dhe sa pyqje që pojë bëjnë të se për qëllë nështot lidhje me kamaten, lidhje me dojt lidhje që i për i ndalon në vëtësisht. Lidhje islam vlenë të ansi, i vlenë kur është 100% shariotin. Ku është të lerimi shamët, unë e komë biznisën që e për marë vetën shamët që pa kredi nuk muj me mbjetu. Po. Për, nuk e ka mëne që për vetën tëmë, a duhet në pos një tolerimë, dhe këto shpjegimet e kamotët e shumë gjona, a ko njësë profesionista, shënë më, ishë ekonomik of islam. Po. Njësë po. që e shpjegonjë, di mu mire dhe me gjendjen kritike, di mu mire dhe në që farë i e naktun në Kosovë, Çfarë lizi funksionon bine. Po. Po. Gjithmonë vor, gjithmonë marr voz ha dhise atjet kur terreni nuk i lluk. A kupton se çfarë ku po duhet të dal? Po të kuptoj plotë. Po të kuptoj po drejt. Ka ndonjësi unë një çun njësi p p reptis që on ha dhiset a jetës e reptan nuk bojnë kyqe në islam. Për ja. adifet e që janë të ratë a, a jetëve të kamotës nuk bojnë kyqe se a janë dalune kërën e shame bu, veshë më të anu njërë. Këmë një posë disot të lerimet që i të posë një një, një mbërësirë për më kopë dikonë për me posë një, një rukëdolje të leci pasë Ma si që të filon një pje të truria i vetë një po ato, zabimet ato, zaurimet ato, lesat, vetë vetët një janë daluar, po kuptam. Po aqarë të kupto, kupto, fanënerës. Fanënerës, shëllam. Kërës, adekum, sëllam. Normalishtë në këtë inkuadrimin e shikuesit lau tonë, ka disa gjera që kanë nehoj për ndoshta, edhe së qarim, edhe shpegjim, edhe përgjigje pasi që aj neve na udrejtuam me këtë edhe pytje, edhe sugjërim, edhe këshil, porosije, kështë të më ratë. Filimesht, dhe me thonë, se përket alkoholit dhe gjërave tjera që janë dalun në mjërë graduale, për neve vlenë vendimi përfundimtarë. Dhe nuk gudzonë asë kursh, për shambullë, sot, unë për e referëm gjithëmonë pësimeve të djetarëve, shpegjimeve, të tyre nga sa ta e në kompetent për të interpretu fjallë në Allah dhe fjallë në Muhammedis Asallam. Askur nuk të të të sot se na sot duhet për shemull që për një kodë saktuar, për shëqit saktuar atë ta lejëm alkoholin. Dhe pas, ka gjviteve, pas ta e një shkojmë gërën e ndaluem. Absolutisht, nga se e ndaluar e mbet, e ndaluar. E ndaluar e mbet, e ndaluar. Dhe djetë në reglët islame se ka ajete që janë të deroguara kanë qenë në fuqi për një kodë sa këtuar, dhe pastaj vendimin e tyre shiratik, e ka, ose vendimin e tyre juridik, e ka shfuqizuar një ajat tjetër. Dikush mundat e pse kam betë kjo ajat këtu? Par arsujet shumë ta. Një nga ato që të kuptoj mirësin e Allah të madnuar. Se qëfar ka qenë e qëfar ka ndodhë, e kështë të më rratë arsujet që i kam përmejnë në djetërta që nuk është këtë koha ku mund të sheroj arsujet pse kam betë n në Koran, e pësa aje nuk është fuqesurën nga gjithë të anët. Pastaj, që ala, kër bjenë fjallat për ligjet që janë në vendin tonë, normalisht, normalisht, ne nuk poflasim për ato dheprime që, në që fse ne i bëjmë, shkelim ligjen. Ne se poflasim për to. Nga se ne jemi për të respektun këtë aspekt ligjen por nuk di legjë që të ndjekë për shumë penalesht ty pëse s'ke marë kamot kur. Jo, legjë e lejan kamotën të këne, e lejan si formë caktuar të ekonomisë. Por ti si musliman, a je i kërkuar që të munduash në kuadrë të këti legjët e shtëto, të i gjesh vetës të ndër, mënyrat të ndryshme, se si ki mundësi, ta minimizash kontakt me kamotë, kjo është e kërkuar, në këdërtim të i skeboj, Asë refuzim të ligjit, as kili të ti absolutisht. Të ke respektu ligjin. Dhe aqomos timan Vendington, që punoi, zhvilloi biznese pa kamat ko. Ka. E si e kanë dalë ata? Po tash ata di ju se kanë dal. E, ka e jone as që do më ne të munduemi që lijuar, të çmbrana hapësirës e liuar, ta adaptohemi. Mbrana hapësirës e liuar të jemi adaptimet e mundshme. Por ju jo të dorëzohemi. Tash normalisht na është e gjithditur, se jo vetëm sot, po gjithmonë gjithë mund, edhe jo e të më në islam, të këte gjithë a fet, ka matër shë ndalëuar. Të këte gjithë a fet, ka matër shë ndalëuar. Po të është normalisht, e, ligje që janë në fuqi, nuk janë të nëzira nështë nga burimet fetare. Dhe ato nëmeshë shikujnë interesa tjerë, dhe kjo është që tjetër. Por të si musliman, nuk normalisht, nuk pa e shkelë ligjen, por në kuadrë të këti ligji, po e gjen mënyrën më të përshtatshme që i përshtatet bindjeve tuaj votore që të mbier tash, do kjo është komplet në rregull. Apo janë tre kohë me shërdrit për ta qojin, ta them pse ligji e lejon mëisht të dërit na me honger, ose kush sa anë kaqë ligjin? Jo, pse më thest, se stobligon ai ka leju, ai që do me honger e ka të lumë. Stakon timian atij. Sa është çështja e ti personat han aj mësh të diert apo nuk kanë? Ti më seha, se të dikën të dom. E ta është qështë e se a mund është ti me mbjetu, pa kamatë, a nuk, kjo nuk është qështje imo, nuk mirem e ta është qështje. A së nuk duat mirem. Unë e, e si hoqës, a i hoqës, ose kjo të tërë, ose kjo të qoftë, e kemi obligim që të sësërrojmë regullin e përgjithshëm. Pas ta i preashtimet, nuk bënë sësërrimet e preashtimet për mes telefonatëve së emisioneve. Ato duhet ullë me ekspertës, si kurse përm me hoxëllarë të di shumë këtë drejtim, të shkolluar, ku tja përndën gjendjen të ndë, situatën të ndë, rrëthande tua, dhe ata në basta asaj që di për fejnë, thujnë, a ki lecim të apos ki lecim? Dhe i fejnë, nuk kam në angulfat. Islami nuk në angulfat, nuk në, nuk në privan. I ka lecime të vjeta, se kërse e patë ma erët, nuk ka gjiru, ka qenë smutë, regull, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk o përmysë dë një aja përse të ka gjir Njën e kompenzimit, e ka të shpagimit. Ka rukdane, edha i telefonu, që të vënd nga Belgjika. Ka blesh të pime, ka matë. Nuk i themi, jo, jo, prakti të të pishitë. Jo, brolla, ke hynë kësiblerje, me e këthu i shpinë dëmëtosh. Vazhda matutje, përmbush e kisën, dhe shpira shte jutja. Në atëm që ka shumë format saktuar atë adaptimit të të të lecimit, por duhet të bëhen në basë të diesë, jo në basë të uh, interesave tonë personalë. Onë e kam interes nga kja, e ta është duke me pasë të letësim këto. Onë e po themë, gjithë mundë duke ju referu për gjithësit për Allah të manduar. Se s'li për e neve këne me dore Allah të për para? Dhe onë në gari, Allahu e dina ke mujtë, as ke mujtë, onë nuk e di. E imi ashtë me spjegu, si kurse ka thënë Zoti. Pasë të gjithë do koshë, e shikon halën e ti. Allahu nuk e ngarkon asë në stan kohë shumë gjëra që respektohet gatë. Padoshem se duhet me buar kështu. Ka se normalisht konsum gjëra në shoqrinë tonë normalisht, jo, nuk nuk nuk nuk, nuk shpjegohen si në asnjë mënyrë sikurse në kohën e Kuhaj Muhammedit (sallallahu alajhi wasallam). Nuk ka as ne respektojmë kohën e vendin ku jetojmë. Në bazë të kësaj përshtatet shumë shpjegime. Por jo duke dëmtuar fenë, jo duke rënuar rregullat, nga se nuk mundemi ta bëjmë kët. Nuk mund ta bëjmë kët. Antaj vetë Muhammed (sallallahu alajhi wasallam) nga pas parasysh rëthanat e poplet të ti, se kështë një kemi parasysh rëthanat e poplet të ti, por nëso gjyra që janë madhore, janë të njohora, dhe janë të qarta të spjeguara, nuk mund të thejmi se është e lijuar, pse, pse, nuk kena qysh mja bondrysh ato, po në qofë se e gjëmë dikën që e ka bondrysh, të shkaj më boksaj, duhet të më që duhet të jemi më të kujdeshëm, po, duhet me respektu kërra ledin, duhet të gjej metoda se si të përshtatomi, të gjej metoda se si të ë uh, mbietojmë paduhem duke respektuar rregullat e vendit ku jemi dhe situatës ku jemi, normalisht që nuk është larg as jashtë shpjegimit islam, por gjithmonë duke kujdesur për rregullat që hartë feston. Të normalisht Uh, nuk, nuk ka, nuk existon, për shambull, me legj uh, se punë dhënë si obligohet me e liru punë morsin për me falë gjymanë. Nuk ka kështu. Ajme da është o së për të shëj. Ta shka me bu. Irë po, fakti që, dhe me thonë, uh, nuk ka decidimin që ka përmeni, kësë dhe me thonë se nëjtë ashtë mund nështru. Ska, ligi për ndalen, ligi nuk e ndalen, për asë nuk ka obligon, e ka nën këtë qështje, se i ka len, mu marrë vësh me zvete, dhe kërë të kërkuar. Kënda i thua, thua punë dhënësit tënë, unë e falë i gjëmanë, në qëfëse më lejanë një dit, një afë, një orë me dalë më falë, unë jam gjendje që këtë orë, fillem eshtë, në gjithë sësi pagesë për këtë mësë me marrë. Në gjithashtut, kët me kompenzuar ndoshta me 3 orë tira shtesë puna, por vetëm mos më privon nga xhëmoja. Tu them që ka hapësirë për kompromis, për komunikim, sigurisht asha më e dini njerëz duhet të komunikojmë. Për faktin që ligji nuk e parashkëkët, por e lën të hapur kuptën marrëveshës me njerëzit, duhet na më shprizu. Pse nuk kemo në një as po flas për aspektin ligjor se nuk kemë njiçse po po tham, na aspekti i përgjithshëm. Na si mos të na si njerëzo, duhet që të miremi bash duo ç komunikoj. Duo ç ti gjim vetes hapsir se çysh ka mundsi. Edhe Mehmet, si duot, largasoim me raund dash me ligjin, largasoim me kundr ligjin, pora na nxoj me shikuese çyshta mundsi me ruajt edhe knaçin Allahut dhe me ruajt për kacin ton fetare që është e kërkuar. E kto është ja mështria besimtar dhe urësia aty se si ai menaxhon me këtë citat. Dhe ai që përpjeket dhe mundohet, un mendoj se, un mendoj se nuk i bën problem as ligji, as kushtet uta. Askus në gjëbëm bon për lem. Ne i bëm ma te për për lem vete së tonë. Nuk e nështë ta i e vërstishtuar vete së tonë, e kështë më ratë. Dhe e kategoria njërës që e përmende se ata du që shëkan veç haram, haram, veç mu të alunjeri, u mëndojnë se ata kanë munges të informacionit për finë. Ndikush i ka fliksu ata, por islami s'ka fa për këtë qështje. Mëndojnë se duhet me komuniku me njerës që janë të suks Themoin fin. As nuk ka rëndësh me ligjin, as nuk ka rëndësh me fen. E mund smosh kjo. Ka njerëz që kështu jetojnë. Me me pyetat çu shkemoj ti, a të ka ndodhur asapo? Ka s'e mund smosh. Nuk është, nuk është situata aq e zymt, nga se nuk është, nuk është te ke vundet as e situata as e, do të thjesht janë vendosur ligje me luftën e islamit. Nuk është kështu apo. Nuk është. Por kërkoçë. Çikojm mundësit, çikojm hapësirën, negocioata, kompromisa, komunikim, kësaj mënyre me buazhidhje. Por janë mia, mia vështesues vetësona. Se u bë shtit me komon musliman këtu. Jo valla. Ka spengjesa, njëri normalisht, edhe edhe edhe ai që pin alkol ka pengesa. Në tërpengesa di ku tjetër. Edhe ai që merr kamot ka pengesa, që tërpengesa di ku tjetër. Kur kush se ka kët rrafsh. Po gjithkush duhet mundohet të përshtaten baz bindjeve të tij, mbaz e mundësive kuptimeve të tij gjithmonë duke duke mos rënë dashme me shtetin e religjion, nga se normalisht nuk kërkohet kjo që nisi musliman të konfrontohemi për një paramcaktuar fetar, nga se s'ka nevojë, nga se nuk ka nevojë, nuk ka nevojë, nuk e ka gjithë nevojë edhe dhënë me zot, skupon në nevojë që me vërtet të detyron ty të biesh në dashme ligjin apo shtetin për shkak se duhet të zbatuani obligimin fetor. Unë nuk e di çe gjithson kjo këto, por a do të past në vullnat Po, a duhet ne me, me kërku mënyra? Po, a duhet ne ngadër me heq duar për ato punë? Po, a duhet ne, a duhet? Po a duhet shumë ne. Ne gjithmonë i referoim vetes tonë. Gjithmonë shikojmë, të shikojmë pa çka bën, pa çka nuk bën. Dhe në kuadrë soi ta adaptohemi. Bashkë të ke fundit gjithkusho ka fen për veten. Gjithkusho ka fen për veten. Un nuk jam nuk kam as ja llogari për ty, për Allahut, as ti për mua, asaj për ata, as kë për këtë. Vetë kush për veten tënde. Dhe dhe gjithkusho për veten e tij. Andaj, mendoj që duhet t'jemi shumë më të hapur, duhet t'jemi shumë më të guximshëm, duhet t'jemi shumë më të gatshëm apo për të hulumtuar apo të kërkuar. Jo jo na na na na na balozë parë më dorzu, s'pobaykova, s'pashkan. U po, ka dal, sikur nuk bën këtë rrugë, do sa bën këtë rrugë. Konsulto me ndjerë ekspertë, sikurse përmend ka ekonomistat fuqishë musliman ka ka njërij një shtet ekonomisë islamë ekonomisë do do do të bashkohen këtu me radhë çfarë so, të japin zidi mundsi ka mundsi mundësia ekziston por ai kemi kërkuar ai kemi shtyr mundësitë e kjo është problemi un çfarë është asha duhet ta bëjmë ne tek ndyr mund bëmni, edhe, të bëjmë me edhe nën çort mirë atë biznesmen mirë edhe arsimtar mirë e profesor të mirë edhe shkencëtar i mirë dhe gjithë shka i mirë edhe në fund ti jemi musliman mirë e mund smart nuk ka diçka nuk ka nuk ka ne mision i pamundshëm e mund smart por varet nga gatishmëria e jon varet nga varet nga, nga interesimi dhe i insistimi jon por gjithmonë po duhet të respektohet gradualitetin islamik apo parashysh dhani ku jetojm ku jetojm gjithsa kjo ka parashysh por gjithsa kto duhen të bëhen thash në bazë të diturisë jo në basë të intereseve të ngushtë të personale, nga se kur ngushtot mu pasaj në kërkaj në, nuk ban kjo me ideja tona asë nuk shkan kjo me mendje tona asë nuk shkan kjo me paradjukime dhe perceptime tona, asë nuk shkan nuk shkan nuk lehëtësi me interese tonë, por shkan gjithë mund me koordinin me dijen. Me njështë dhjes gjenjë lehëtësime që befasosh qëfar lehëtësime ko, por gjithë mund koordinin me dijen, ju nuk koordinin me interese. Kjo është e qka mund të thë dide me këtë çështje. Por, sadoqoftë mbetet të shumë për të thënë, padyshim e ndajmiz bashkë uh, shtecsimin dhe problemet që i kemi. Çdo shoqëri nuk kemi pa probleme, çdo shoqëri ka probleme të vërteta, por nuk duhet gjëzuar, duhet gradualisht dal ngadal në mënyrë të qetë ti të, të kalojmë gjitha problemet uan që i kemi, nga sa është e mundshme, është e mundshme. Dhe inkuadrojm person tonë në, në fund person të personte, u në? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Selam aleikum. A Poj, që la... dërsa me të bë një bjithyqe. A moj? Po, urna, po në gjojnë. Pykja e parër, kështë kojnë me vizitu të varosoren, po? të zdekorin, po? a e në vjeni zdekorin prani ati të familjet. Po, e qartjetër? Edhe dyqja, një vlaj jemi, pojtë se në konë qëzaterë. Edhe a mojnë, a mojnë me bë një Me prej një kurban për të, për të, jetë për të, me bu njëtë për të. Që e ka ndodha ti, që e ka ndodha ti? Se përsem komë të shpesh. A, ah, po, po, po, po e qartë, e qartë. A, një kuptova, e kuptova. Kupto. Se e përkët pyte se parë, Mohamedi Sausen në ka përmend se kur ne, në më thonë, i dërgojmë e, për shëndetja, po bëjmë lutja për të vdikurit tonë, ata lejmërojmë për këtë. Por nuk nga dëgjojnjeve, pa dushim. Por Allah Gjelleola e din më smirin mënyrën e formës e si a ta le mërën për këtë. Nga sa ta e në botë tjetër. Andaj ka me lek të autorizuar për këtë qështje që u a përcilin selamet tonë a u përcilin lutet tonë e kështë të marat. Nëse për këtë vlau që vërtimisht po ka përle me këmbën po e, non, po e thena ose diska tjetër në gjeshtën më këtë dhe me prej kurban do të nuk prishpun me prej kurban me qëfar njeti, njeti e shumë rëndsi, me prej kurban me njetë të sadakas, limosh për fukare, që për shkak të kësaj limosh të nejë fukareve, Allahu me eruit vlaun e juaj, apëtan. Andë ju kurban i me eruit, kasi kurban i serun asken, për shpëndare e kurban i se sadaka, dhe kjo sadaka tjetë shkaktare për vlaun e juaj që Allahu të aruan, në këtë njërë me këtë njetë, Inshallah mendoj që nuk ka diçka nuk ka diçka të keqe. Ju që ndëruar, kështu erdhëm deri në fund të këtij misioni, e kërkoj falë për gjithatë ata që nuk patën mundësi sonte më i u kuadru. Ja munduar maksimumisht të jemi të shkurtër me disa pyetje, por disa detyrimisht patëm nevojë të bëjmë ndoshta pak një përgjime më të gjatë, por zotë qoftë, ne s'ollan e malluar që na mundson që me vërtet ta kuptojmë fensi duhet, ta zbatojmë si duhet dhe gjithmonë te jet fye letim por neve ajo vërtetësi nga se nuk e ka dërguar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi ve selleme nën vërtetësi sujetën por më na lecu më na bëu të këndshme të mirë sepse kjo bota është e tillë sidoqet jetosh me fe apo pa fe ti do të jetosh patjetër kimë e sheju idhsinë e kësaj bote kimë e sheju sprovat e kësaj bote nuk ka as kull i pruar nga ato por por i me bindurse me fe dhe me besim në Allah të mëndur Shumë më letë të e kalonë, dhe shumë më mirë të e kalonë, këso dalimi. Andaj, mas më ndër një kushë se, në qofë se elshën fenë, rranë lëmë malirë, ski, haramë, ketë i kitë mirë, kalonë mirë, nuk është të aspektë. Disa aspekti i aletëm vetës, pa shumë të i rafërështërësonë. Andaj, jetë e eksejbotë është t'ilë. Andaj, e jonë është që të mundohemi që t'jemi rrapt për kushtuar Zotë i gjellë e gjellë e gjellë Mosta hedrojm Zotin xheralux. Gjell Këmit të dashur të Kaj dhaj, dashur të dhe ai të dashur tekni. Në çdo gjë në emër të këtë dëshurie të duhem ndaj mejes vetë, të munduojmë sa më tepër të bëjmë punë të mira, të kontribuojmë, të angazhohemi dhe, dhe, dhe të veprojmë punë të mira në teksej botë. Kjo është e kërkuar prej njerëzve. Tek fundi kjo është jetë e shkurtër, ka lan dhe mbetet pastaj porezia për Allah të manduar për gjitha çka kemi bënë në teksej botë. Andaj Njeri është ajë cili e zgjedhë për vetë në ti mënyrën e logarithënjes nesër pa allatë ma luarë, në bastë të mënyrët që e ka zgjedhë përmetunit në ksej botë. Gjithokosh e zgjedhë për vetë në ti dhe kja është ajë që nesërët e ka lau gjëllëvala, gjithokosh si kurse të seka, pastaj logarithët në bastë mënyrës e jetës që e ka përdenjë në ksej botë. Allatë në arruajt nga gjithot keqe dhe në mundsof që gjithë të monë تتكوين من takimet harda tmira den takimnashum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh